ktoré sa práve začínajú. Je tá noc minulosťou a snáď vám ani kráčať netreba. So životom to máte v poriadku a ste tiež rozhodnutí vydať sa v našej spoločnosti na cestu minulosťou a to predovšetkým slovenskej a českej populárnej pesničky, pretože práve toto bude náplňou aj 396. vydania tejto spomienkovej hitparády postavenej na výtvoroch z druhej polovičky 20. storočia. Nerušené počúvanie z Banskej Bystrice Jozefa Petr Kršiak. Verní tiež heslu, že čím je človek lepší a múdrejší, tým viac dobra nachádza nielen v ľuďoch, ale aj v tom, čo sú schopní riešiť, napríklad cez svoje piesne. Máme pred sebou štvrté tohtoročné a celkovo 387. kolo. A začneme návratom do roku 1986. O 4 desaťročia v čase späť nás vráti výtvor dvojce Jaromír Boháč a Antonín Matejka. Skladba s názvom Má svůj den, písaná pre vtedy iba 24-ročného rodáka z Olomouca menom Pavel Vítek. Bude to jeho tretí súťažný titul u nás no a koniec prestávky, ktorá trvala od novembra roku 2022. Má svůj den, tak slavnostně ji vítám. Má svůj ten, a to se má prísnít. Má svůj den, to velkou šanci skýtá žít. Velký sen, jak jen sny se dají žít. yeah Svoj deň aj Pavel Vítek, u ktorého to na začiatku bolo viac o hokeji, lebo navštevoval experimentálnu triedu, ktorá bola na to zameraná, ale potom ako snaživý mladý chlapec naklonil sa k ľahkej múze, začal vyspevovať, došlo na kapelu, ktorá mala názov Flaška od rumu po pivniciach teda skúšali staré pesničky Katapultu Vladimíra Mišíka, neskôr spieval na tancovačkách, aj skladby zo zahraničia preverané, čiže skupiny Boniem, Abba a podobne, tento repertoár bol vystavaný na to, aby sa pritom aj poslucháči cítili, tak ako na tancovačkách sa treba, pokiaľ ide o rodinu, ani mladší súrodenci, brat, sestra sa k tejto múze nepriklonili, on sám sa chcel rozhodnúť isť touto cestou, ale doma tomu tiež neboli extra naklonení ani rodičia. Po maturite sa potajomky zbalil, keďže bývali na prízemí, tak vyskočil cez okno ušiel na plak a išiel robiť príjimačky. Aká to bola radosť, keď ho na divadelnú akadémiu múzických umení potom aj prijali. V rovnakom ročníku s ním boli aj dnes uznávané herecké postavy typu Ivana Chilková, Karel Roden, Jitka Asterová alebo Veronika Žilková. No a potom, keď došlo v Prahe tiež na spievanie, tak zároveň s nástupom do Karlínskeho divadla sa stal sólovým spevákom skupiny GBS Jaromíra Boháča, ktorý sa stal teda aj autorom melódie k pesničke, ktorú sme dnes Dopočúvali ako novinku číslo jeden a z touto formácií tiež rozbehol svoju spevácku dráhu na jeseň roku 1985. Album, ktorý potom vyšiel v tom 86. roku, tak na ňom sa objavil aj tento single, ktorý sme si mali možnosť pripomenúť. No album ten sa napokon objavil na trhu až v 88. Ono to trošku trvalo, lebo jeden rok sa nahrávalo, druhý rok to suprafond dokázal posunúť k poslucháčom. V každom prípade 13 skladieb, niektoré si už aj Pavel otextoval sám. No a ako takým najvýraznejším hosťom na tomto projekte bola kolegyňa herečka spievajúca Iveta Blanarovičová, s ktorou si strúhol hneď 4 duety. No a bol to celkom slušný rozbeh. Nasledovali samozřejmě další produkty po profilouke, ktorej titulnou pesničku máme za sebou. To boli v 90. rokoch aj albumy Vůně kůže, Zahrada přání, Šťastná hvězda, alebo muzikálové záležitosti Gugu, který mal potom těž velmi blízko. To si můžeme rozoberať v kolách Ďalších, pretože smerujeme našu pozornosť aj za inými interpretmi a v prípade kapely Žentour to už bude po šiestikrát, čo sa týmto smerom obzrieme. Pavel Vítek bol v Rebdičku iba raz, 20. v 227. kole s nahrávkou Výžiak se mi Líbíš, za to Janek Ledecký a Spol, kapela Žentour má pri tých piatich štartoch aj 5 umiestnení, najvýraznejšou je 12. Tá priečka so skladbou Všechno bude fajn, tak verme, že bude aj v prípade bronzom ocenenej lírovke z roku 1989, ktorú celá kapela dávala dohromady aj po tej skladateľskej, aj po tej textárskej stránke a objavila sa na albume 003 rovnako ako spomínaný. Najúspešnejší titul u nás, dnes to bude skladba s názvom Promilujem Celou noc. kapely Žentour, možno pokladať rok 1981 keď na Pražskom konzervatóriu hľadal jazzman Honza Šulc spoluhráčov, aby založil novú jazzovú kapelu pridal sa bás gitarista Honza Černý, klávesák Petr Ackerman Bubeník Václav Kabat a aj gitarista a spevák Janek Ledecký no a najskôr to malo názov Hemenex pretože sa Kapelník domnieval, že sa teda budú venovať práve jazzu, ibaže mladí členovia sa priklonili viac k rockovej muzike, takže došlo k názvu Žentour podľa titulu jednej z prvých vlastných pesničiek. No a začal samozrejme pribúdať aj pôvodný repertoár. Neskôr bola ponúknutá prvá profilovka v roku 1986 natočená pod názvom Gentour 001, kde sa ako host objavila aj už spomínaná herečka Ivana Chilková. No a s koncertným programom Múzy v presu mali možnosť vycestovať aj do západného Nemecka na jeden z festivalov. A v januári 1987 bol založený aj fánklub Kapely. Pričom v apríli dokonca začal vychádzať aj vlastný občasník s názvom Žentou Revy A okrem koncertovania v Československu si zahrali aj v Poľsku, na dňoch Prahy vo Varšave napríklad, alebo vo Švedsku. A povinnými jazdami boli aj koncerty v sovietskom zväzení len v ich prípade. Ono sa to týkalo v podstate všetkých interpretov. No a my sme si samozrejme pripomenuli profilovku číslo 2, preto označenú ako 003, lebo párne čísla boli vždy anglické mutácie jednotlivých albumov, ale čo sa na tomto projekte objavilo, tak to slávilo úspech v podstate najvýraznejší, či už úvodne pojď ven. Ďalej single ako útajný svietadíl, máme svý názory, všechno bude fajn, aj práve táto bronzom na bratislavskej líre ocenená pesnička promilujem celú noc, vtedy zvíťazil Banket s Richardom Müllerom a pesničkou IT ty, výnimočne otextovanou Kamilom Peterajom a strieborná bola skupina Elán zo so skladbou Fangogovo Ucho, Jana Baláža a Borisa Filana takto vyzeral 89. rok, my sme z neho ako odmenenú počúvali vôbec poprvýkrát jednu z pesničiek a tá je teda šiestou zo strany kapely žentour a aj v nasledujúcom prípade budeme počúvať málo úspešnú u nás interprétku dámu, ktorá sa predstaví tretíkrát u nej 20. miesto zostáva rovnako najúspešnejším umiestnením ešte zo 144. kola išlo o titul Minúty a počúvali sme v tejto pesničke Elenu Martincovú, pôvodne teda pod týmto menom fungujúcu slovenskú speváčku, modelku, herečku, aktuálne žijúcu viac v Taliansku a fungovala dlhé roky pod menom Elen Martin. Ona sice svoju kariéru rozbehla ako dieťa v Československu, kde aj povyhrávala nejaké tie spevácke súťaže, ale neskôr aj po spolupráci s viacerými skladateľmi keď bola popovou speváčkou, tak emigrovala do Talianska, kde sa z nej postupne stala modelka, aj televízna moderátorka, herečka, estradná umelkyňa v modnom priemysle fungujúca. Tak si poďme zaspomínať, ako jej to spievalo ešte pred odchodom v novinke číslo 3. Ju budeme počúvať a tá dostala názov Bezočivá. Jesus. a priaznivci domácej hudobnej scény Elenu Martincovu mohli zachytiť asi najskôr na bratislavskej líre v 84. roku, kam ako autory vyslali Pavol Zelená a Tibor Grüner s piesničkou Chcem viac. No potom došlo aj na spoluprácu s Ivanom Horvátom, ktorého 5. výročie odchodu sme si v týchto dňoch mali možnosť pripomenúť a ten jej potom popísal aj pesničky, ktoré u nás už mali priestor, čiže minúty a 5 prstov. Toto je tretí kúsok, Janou Stanekovovou textovaný. No a potom došlo k tomu odchodu a aj vzhľadom k obsahu pesničky, kde to bolo o niečom ako talianskom manželstve, tak asi to inak nemohlo dopadnúť, vybrala sa práve týmto smerom, čiže do Talianská, no a potom sa venovala aj experimentálnym hudobným formám, ktoré odrážali jej záujem o psychológiu a s tým všetkým aj súvisiace disciplíny, ale keď sa pripomenula, tak potom v roku 2017, keď došlo na projekt s názvom Moment, tam bolo 11 piesničiek ponúknutých a bolo to taký návrat aj za tými skladbami, ktoré sme si už u nás vypočuli. Novinka číslo 4 čaká v ďalšom boxe a bude to spomínanie na pána, ktorý tiež už nie je medzi nami 5 rokov, tak ako skladateľ Ivan Horvát. Odišiel 1. júla 2021, mal 68 rokov a na svojom konťa aj bronzového slávika za rok 1980. Pošuškávalo sa, že mal byť zlatým, ale Tí, ktorí rozhodovali o poradí, mu nakupokon prisúdili až bronzovú priečku. Víťa Vávra, pražský rodák, spievajúci bubeník, ktorý začínal kariéru na začiatku 70 rokov v amatérskej kapele Hills a potom bol spolu aj jej skupiny Ges, keď mal 20 rokov. V zápäti sa dostal do kapely Faraon ako hráč na bicie. No a v 74., keď sa zoznámil s Petrom Hanigom, ktorý ho angažoval do svojej kapely Maximum, tak v ňom bol objavený spevák a začal s Maximum aj spievať. Boli tam aj duety s Lenkou Kořínkovou, boli aj solové záležitosti. Povytiahneme po druhýkrát single, na ktorom sa na áčku nachádzala jeho jedna z najúspešnejších skladieb, Citrónová holka. No a Bčkom bola pesnička Pavla Vaculíka a Jaroslava Davida Navrátila, náša dnešná novinka číslo 4, nazvaná jí sytím známá. Máš hůzy vzhlednou i krásnou pleť vlasy máš z hedvámi. Já rád si plet, už mě však nevápí. sedím tím známa, že tě rozmazluje máma, že ti dá ta všechno snést. Čem musíš mít hned sama, a tak zavolám ti dnes, nejsi môj ideál. Dál. Si tím známá, že všem musíš mít hned sama, a tak zavolám ti dnes, nejsi môj ideál. textárskou prácou Jaroslava Davida navrátila, sme sa už obzreli asi najvýraznejším je titul Spísni, lesúvod a strání v podaní Petra Reska ale aj nahrávka život je víc Heleny Lukášovej, prípadne Když zima je, Karla Černocha toto bola spolupráca s Víťom Vávrom, kapelou Maximum Petra Haniga aj s Pavlou Baculíkom ktorý tiež toho popísal viac pre iných interpretov pokiaľ ide o ďalšie pôsobenie na scéne, tak v 83. roku ako 30-ročný sa Vítav Ávra ho samostatnil, založil si kapelu Monogram. Ten vrchol popularity zažil práve v 80 rokoch. Dá sa povedať, že v tej prvej polovičke tohto desaťročia, keď naspieval viacero, dá sa povedať, že všeobecne známych a populárnych pesničiek, často označovaný práve ako spievajúci bubeník, pretože pri tom spievaní aj zároveň sedel za bicími nástrojmi. Potom sa ešte zviditeľnil aj manželstvom s Vierou Špinarovou, to bolo jeho druhé v poradí. No a viac menej sa z hudobnej scény odporúčal. Neskôr sa pokúšal ešte o návrat a ponúkol aj CDčka, ktoré boli viac menej o návratoch k tomu najúspešnejšiemu z predchádzajúceho obdobia, ale len tak trošku v novom kabátiku dnes už k tomu určite nič viac nepridá ale odišiel podstatne neskôr ako pán narodený o 3 roky skôr od neho v Galante a my sa už po 18. krát budeme obzerať za Karolom Duchoňom nie je týmto pádom najčastejším účinkujúcim u nás, pretože sa tu zdržal vždy pomerne dlho, až teda na predchádzajúci prípad, pretože pesnička úsmiate uh, dievčata Rebríček ako prvá z jeho strany vôbec nevidela. Tak sa obzrieme teraz iným smerom. Čaká na nás nahrávka, ktorá ako single bola ponúknutá v roku 1975, dovezená z východu. Mám pocit, že niekde z Rumunska. Ona sa to objavilo v televíznej súťaži 6 plus 1. No a Karol Duchoň tam vtedy interpretoval text Tomáša Janovica v skladbe s názvom Hľadám tvoju tvár. I look, I look at your face The sky is hidden This king's vision I look, I When I find you, I give you a light. I'm waiting for the sun. In my eyes, I že má, bolí ma ten raz, stojou tvárou, nebudem sa. a krániť pred všetkým zlým. Deťa skrýva, stále skrýva bielý mráz. Keď ťa nájdem, na kde nájdem všetko tam, čo mám. Hľadám, hľadám svetlo v nás svojou tvá budem sám gля, gля twoj, Budem sám Viacej sám. Keď sa povie Karol Duchoňa rok 1975 tak možno najvýraznejšou udalosťou bola pre neho správa, že opäť pocestuje na východ ale teda pekne ďaleko, až do Japonska. Dozvedel sa totiž, že ním interpretovanú pesničku Čardáš dvoch srdc od Petra Hanzeliho a Ľuboša Zemana vybrali na hudobný festival Yamaha v Tokiu. Takže to bolo pre neho najvýraznejšie, najpríjemnejšie prekvapenie. Zpočiatku nechcela ani veriť, že sa práve na neho usmielo toto šťastie. Ako to aj neskôr komentoval, niekoľkokrát som bol v opuse sa spýtať, či je to naozaj pravda, že tam v novembri poletím, keď ma ubezpečili, že áno, zostala vo mne už iba čistá radosť a pocit veľkej zodpovednosti. V tomto ročníku totiž to do súťaže bolo prihlásených 4100 pesničiek z 50 krajín a medzi nimi sa uchádzalo aj e, o túto účasť 13 českých a dve slovenské pôvodné skladby. Tým sitom prijímacej komisie v Tokiu potom ale prešla iba jedna jediná pesnička a tou bol práve Čardáž dvoch srdc, ktorá tak získala možnosť reprezentovať našu populárnu hudbu na tomto určite prestížnom a aj celosvetovo uznávanom festivale. Už len výber tejto pesničky bol veľkým a neočakávaným úspechom, ktorému predchádzala aj náročná prípravná fáza, lebo podmienkou bolo poslať do Japonska nielen notový a textový prepis súťažiacej pesničky, ale povinnou bola aj nahrávka na magnetofónovom páse, čo bol určitý problém, pretože špičkovú nahrávaciu techniku sme v podstate na Slovensku nikdy nemali a ak sme chceli mať k dispozícii naozaj kvalitný zvukový záznam, tak sa chodilo nahrávať najčastejšie do maďarska. No a e, takýmto spôsobom sa napokon zadarilo, ale vznikali samozrejme aj iné náhrávky. To, čo sme dopočúvali, to je jeden z dôkazov e, singlový titul, na ktorom v rámci originálu pracoval rumunský skladateľ, spevák narodený 9. mája roku 1945 mal by ním byť teda v tomto prípade Marius Tejku keby sme sa pozreli na jeho tvorbu, tak približne 500 pesničiek z nich väčšina sa stala súčasťou rozhlasových a televíznych programov a písal aj partitúry celovečerným filmom hudobným filmom, televíznym programom pre deti, mládež boli tam predstavenia hudbe, o hudbe práve pre deti a časopisovým reláciám operete, a ako spevák tiež natočil viac ako 40 skladieb vystupoval aj na svetových pódiach no a toto sa potom dostalo do Československa a keďže relácia 6 plus 1 bola postavená na tom že sa tam objavovali pesničky vtedy zo socialistického tábora, len v slovenských verziách tak jedna z nich sa dostala aj do spevníka Karola Duchoňa a dnes sme ju teda počúvali Spolu s ním aj orchester Gustava Bromas, ktorým v tom čase spolupracovala. Točil s ním aj svoju druhú profilovku, práve Čardáž dvoch srdc, ktorá bola už aj o spolupráci so skupinou Prognóza a vokálnym zoskupením Bezinky. Takže to bolo pekne pestré. Dnes uzatvára blok najčarstvejších titulov. V úvode to bola nahrávka piesne Má svůj den. V podaní Pavla Vítka nasledovalo promilujem celou noc skupiny žentour. Bezočiva je o treťom štarte Eleny Martincovej Si tím známa. Znela v podaní Víťu Vávru a Karol Duchoň je tu v skladbe s názvom Hľadám tvoju tvár. Tak snáď bude úspešnejší ako v predchádzajúcom prípade. Je to skladba, ktorá nám ešte stále pasuje k tomu, čo máme aktuálne za oknami. Ten Mám pocit, že v ostatnom období tu až takýto nebol. Posledné roky sme to mali viac o čľapkaní, tak my sa zatiaľ budeme predšľapkávať tým, čo máme ešte pred sebou a aj tým, čo tu bolo ponúknuté v kole predchádzajúcom. Keď na najvyššiu pozíciu sa premiérovo dostali bok po boku skupiny Loizo a Elan v spoločnej nahrávke nazvanej Žemi Luto, stali sa šampiónmi. 386. kola. Na striebornej pozícii sa objavila jesenná láska Miroslava Šbírku a na trojku nám klesla obhajkyňa prvenstva so slepou láskou Eva Kostolányová štvorkou bola Marketka Márie Rotrovej, peťkou Barbara Haščáková a titul hral na trúbku, šestkou najúspešnejšia novinka kola predošlého, chlapčenský úsmev, Vaša Patejdla. Sedmičku mal predtým strieborný Vašekneckář a skladba tu kytaru sem koupil kvůli tobě. Hlídačka Fiarka Nohavicu bol na 8. mieste, 9. Jana Kocianová s titulom Bola to láska, jinak to nejde. Hany Zagorovej, Petra Kotvalda, Standu Hložka, to sme mali na 10. mieste. Na 11. pieseň Do vetra a Vlada Oravca na 12. to bola Eva Olmerová so skladbou tam pod nebeskou bání až sa znova narodím Petra Nadia sa nám z bronzovej priečky zošuchlo na 13. -ku. 14. bolo dávam ti dar Nadi Urbánkovej, 15 tím víc ste mám rád Karla Zecha Karel Got a jdi za šťastím, to bola 16. -tá. 17. Marta Kubišová a titul ve tvém obietí, osemnástkou žena je Váza, Mariky Gombitovej Arabela Darinky Rolincovej a Jany Nadiovej bola 19. -tá a 20 moritúry, te salutant Karla Krila, ten sa nám tam už výrazne zošlunul a zošuchol pod čiarou po 15 týždňoch sa ocitol s pesničkou zaránky za rosy Michal Dočolomanský, jediná neúspešná novinka nepospíchá Pavla Rota tam bola tiežno a v tejto zostave sa, tak ako spolu prišli tak sa aj nachádzali pri odchode Michal Tučný a je to zvláštní, ďalej Igelit Honzu Nedvieda a Dýchol Mráz Marceli Molnárovej Novinka číslo 1 kola predchádzajúceho, to bol titul Život je nuda, skupiny Tým, Hele Heleno Jiřího Štedroňa bola novinka číslo 2 Novinkou číslo 3 Dlouhá cesta, Vabyho Rivolu Novinkou číslo 5 Smiech a dážď Viliama Činano a novinkou číslo 4, práve skladba, ktorá nás uvedie dnes do rebríčka návrat Dalibora Jandu, ten bol spojený opätovne s jeho albumovou jednotkou, čiže profilovkou zvanou Hurikán a tam sa nachádzala ďalšia lírová záležitosť z jeho strany a to pesnička s názvom Ostrovej a dnes je 20. Jako ostrovy, na Rýbor sa nám vrátil do Rebríčka naposledy tam bol na 19. pozícii s titulom Bilt to Foul z albumovej dvojky nazvanej Gracie a to bolo v 370. kole takže po 17. opäť v Rebríčku a práve na 20. priečke cesta práve k 19. miestu bude viesť cez titul ktorý sa nám zosúva z elitnej desiatky tak má na k Rebríčka a je to druhá, respektive prvá z desiatých klesajících nahrávok. Máme jich rovnou polovičku, která se ocitla v reblíčku. Jinak to nejde. Vychádzají Hanna Zagorová, Petr Kotwald a Standa Ložek. Je těžké dát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dá. Ani zpět není kam Že už ty chvíle sú tam Já vím, že mám brát tak, jak sú Protože inak to nejde Já vím, že tím nezměním vôbec nic Přesto dá dál se to mám chárpa, chár, chár, právě ja. Spousty nápadu a přání každý má. Je to své, víc už vôbec nevímá. V těch úvách se nepočítá. Když nevím to, že klidne dôdne dál. Žádný závrak, já si pšála jediné. Čítiť lásku dřív, než ten se rozplyne. Jenže náhle tady zústávám. A dá se tam, proč te s tím smířit má. Je těžké vrátit si tak, jaké sú, jenom že inak to nejde. Je těžké smírit s stíl, že už dám ani zpět není tam. Že už ty chvíle sú. Z tak si už není těžší, te chvíli mi je to nejtěžší. Teď když pokojem jen zpomínky domů, co dá se říct, když slova prázdná só. Jaké sú, jenom že jinak to nejde. Je těžké zmížit se s tím, že už dám ani zpět. Zatiaľ to pre túto pesničku veľmi neplatí. V ponuke zostáva ten strážny aniel z originálu. Zachránil Trojlístok, Hanna Zagorová, Petr Kotvald, Standa Hložek. Pokles o tých 9 pozícií máme za sebou. Dnes nemáme žiadnu obhajobu, máme tu ešte 8 polepšení a dohromady s tými desiatimi pohoršeniami dáva 18, to znamená, že tam sú dve novinky z kola predchádzajúceho. Jednu sme už počúvali, tá druhá prichádza práve v tejto chvíli. A z pozície číslo 18 počúvame kapelu Pacifik, počúvame Vabyho Rivolu a titul s názvom Dlouhá cesta. Mňal som sa usadiť, když dostal sem teršek. Čelci, kdo mi to poradil, koupiť si paperback. V tým se jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám, tak jsem se jednou rozhodnul a to vám povídám. Byla to dlouhá cesta a já byl stále sám, stálená města a poslední můj fan. A já nevěděl, zda se vrátit mám, Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul ho zlatý podloží Tak jsem to všechno vykutal a šel na nádraží Byla to dlouhá cesta A já byl stále sám Zálená bílá města A poslední ja nevidiel, zda se vrátit mám. v nákladním vagónu a mám pořádný hlad. Prechy sú všechny v talónu a kúmí mi vedrem pat. Až přijdu zase do báru a whisky budu pít. Koupim si radši kytaru, abych zas neulít. Byla to dlouhá cesta a já byl stále sám. Stále a posledný bojfar. A ja nevedel, zda sa vráti mám. A ja nevietel, zda sa mám. On obrátil sa. A je dobré, že tak učinil a s ním aj teda country, premská folková kapela Pacific, založená v 70. roku. Zakladalo ju niekoľko hudobníkov z bývalých kapiel typu Drnkači alebo Mantrap. No a zaradila sa ku stáliciam domácej folkovej a country scény. Pôsobia sa dlhé roky. Niekde na začiatku stál aj kapelník Tony Lynnard, ktorý sa tiež zaradil medzi najvýraznejších domácich autorov a osobností tohto žánru. A zakladal to s manželmi Helenou a Václavom Maršálkovcami, ku ktorým sa potom pridali ďalší muzikanti a ako bolo aj z pesničky počuť, tak to bol aj Vaby Rivola, Tony Linhart už medzi nami nie je, tiež sa to spája s odchodom z rokom 2021 a 8. januára sa to každoročne môže pripomínať ako ďalší člen a riadný člen tejto kapely Jozef Blažejovský gitarista, ten odišiel podstatne skôr ešte dva dní pred Štedrým v roku 2004 takže už je to viac o spomienkach a o spomienkach to bude aj v prípade sedemnástky toto bolo o tom, že to bola dlouhá cesta, ale máme tu aj titul Bola to láska a s ním Janu Kocianovu práve na 17. priečke for realist Po nociažne sa pali a Bola to láska, Bola to voda pramená Bola to lá Preýšámm to znamená to láska, boli tam spomínané aj tie dostihy to je taká skúška preverujúca rýchlosť konia, či už v kluse alebo v cvale, prípadne ide o schopnosť prekonávať prekážky čo slúži aj na výber do chovu a zrejme najstaršími takými dochovanými záznamami o dostihoch sú tie z februára roku 1539 v Anglicku Počas vlády Henricha VIII víťaz vtedy získal trofej v podobe strieborného zvonca. No a potom sa to rozšírilo, poznáme tie rovinové, klusácké, prekážkové, ktoré sa nazývajú aj Steeplechase, u nás asi v našich zemepisných šírkach najznámejšia, je tá veľká pardobická, ale Anglicko je tiež o takýchto pretekoch, mám pocit, že veľká Liverpoolska, tam sa to spája s celkom výrazným pretekom, ale sú aj takí, ktorí to považujú za kruté, lebo sa tam používa byčík. Mnohým môže byť, že skôr e, zasvietia oči, keď počujú niečo na tento spôsob, lebo aj to sa v láske niekedy objaví a poteší to. No ale sú aj dámy, ktoré ten vzťah riešia cez úplne iné záležitosti a niečo na tento spôsob si vypočujeme aj z aktuálnej 16. pozície a už to bude súťažiaca, ktorá sa tu drží celkom dlho. Z 11. klesla pred týždňom na 14. priečku a pri 11. účasti dnes je práve 16 úžasnej balade, ktorú si interpretka sama otextovala. Dávam ti dar a opäť v rebríčku drží sa a pekne sa drží, Naďa Urbánková. toho úžasne. Dnes teda práve na pozícii číslo 16. Nadia Urbánková, v titule dávam ti dar, 17 Jana Kocianová. v skladbe bola to Láska, dlouhá cesta v Abihory Volu a skupiny Pacifik, to je 18. -ka. ďalej tu máme trojlistok Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek s nahrávkou Jinak to nejde, to je na 19. mieste a pri premiére v rebríčku je 20. s titulom Ostrovy Dalibor Janda. To sú ďalší 5, ktorí majú možnosť sa uchádzať o prípadnú podporu a na tých zvyšných 15 si opäť posvietime po našej exkurzii v kalendári. Rekapitulovať budeme 16. až 22. januárový deň. Pri najstaršom termíne mi svietia hlavne dve mená. Dano nás ten si pripomenul 60 čtvrté narodeniny známy aj ako spevák aj ako moderátor aj ako herec, tam by sme našli nejaké pozície no a tiež to bolo o 20. výročí odchodu Dušana Hergota mnohým zostáva stále v pamäti ako najvýraznejší element pokiaľ ide o skupinu Sensus. Peter Schlosser bubeník blatanky. ten si 17. januára pripomenul 53. narodeniny 18. v roku 1940 sa narodil Juraj Lehocký, brat Janka Lehockého a bol trúbkárom výrazným, opustil nás v decembri 2017 no a s rokom 2021 si spájame spomínaný odchod skladateľa Ivana Horváta vo februári minulého roku sme si pripomenuli nedožitú 90 -ku. 19. január ten je najkošatejší. Bolo to o 72. narodeninách Dušana Hlaváčka. V roku 1964 sa narodil Milan Peroutka. Známym bol ako Bubeník skupiny Olympik. Zomrel v máji pred 13. rokmi. V roku 1980 sa narodil Pavol Braxatoris. Jeho texty k melódiám Gejzu Dusíka sa stali väčšine zelenými evergreenmi. Pokiaľ ide o interpretku Melániu Oláriovú, tak tomu nikdy nemala ďaleko k piesňom tohto typu. Zomrela 19. januára v roku 2013 a o 10 rokov neskôr aj Terézia Pekáriková tá bola ročníkom 1954. 20. január, 86. výročie narodenia herečky Jany Brejchovej, ale spájame si ju samozrejme aj s muzikálom Noc na Károchštejne, hoci teda spievala za ňu Helena Vondráčková. 80. si pripomenul Vladimír Merta, osobitý pesničkár a 61. narodeniny Kamil Strihavka. Z pohľadu premiéry včerajší dátum, 21. Január bol o narodeninách Evy Olmerovej, k tomu sa ešte budeme mať možnosť vrátiť, môžem prezradiť, bol tu aj spomínaný Pavel Vaculík, tiež to bol jeho narodeninový termín od roku 1949, zomrel v novembri roku 2022. No a dnes je to aj o výroči narodenia Jiřího Štajdla. Hlavne textára pre nás, v 43. roku sa stalo, a spája sa tiež s muzikálom Noc na Kárlštiene a s mnohými ďalšími pesničkami, predovšetkým Karla Gota, no pretože sa postaral o texty, zomrel ale pred uvedením ešte spomínaného muzikálu v októbri roku 1973, mal iba 30 rokov, ale žiaľ naponáhlo o svojom autičku. Jedno meno ešte nebolo spomenuté a spojíme to hneď s dvomi termínmi, pretože Narodil sa 20. januára pred 80. rokmi a zomrel 21. januára minulého roku. A ja si obzvlášť tohto pána rád pripomeniem, pretože v roku 2018 nemal problém s rozhovorom a bol aj rád, lebo v tom čase riešil aj svoju nedávnu prezidentskú kandidatúru neúspešnú, ako sa ukázalo a konečne sa chcel porozprávať aj o muzike čo ho výrazne potešilo ide o Petra Haniga, ktorého meno tiež už nespadlo v súvislosti s interpretom novinky číslo 4 Vítom Vávrom, pretože bol lídrom kapely Maximum s ktorou Vítia Vávra spolupracoval no a keď sa rozhodol o samostatniť tak aj Petr Hanig rodák s Ústí nad Labem si do svojho koncertného programu potom podosadzoval iných interprétov. Jakub Smolík, Hanka Zaňáková, alias Lucie Bílá, Marta Stravová. Ono sa ich tam objavilo pomerne dosť. A práve s Martou Stravovou nás pieval, aj keď je tam iba nenápadným elementom, tiež singlík, ktorý by sme si mohli dnes pripomenúť, ten je z roku 1987. Otextovaný Eduardom Krečmarom Pesnička už v našej ponuke bola práve v minulom roku a bola aj 17. v 345. kole čo bolo jediné umiestnenie v rebríčku a ide o spomienku na školské obdobie Petr Hanik v pozícii nielen skladateľa, ale aj interpreta Sedeli sme spolu lásko v jedné lavici Léta Léta při hodinách zpívali nám všichni slavíci, verše jsem ti psal, já že zapomněl lásko s velkým L když náš třídní sklopl zrak nad modrou třídnicí, Pusu jsem ti dal, léta už nejsi mal. Léta tě jiný má, léta vím, že tě za mne objímá, že tě rád za mne má. Léta dou načsi lhá, léta som na mne zná, jen ta tvá krása dál mne dojímá, léta snad nevnímá. Tešla se zastřída každý zpátky přeskočí. Léta, léta, v Zasti ti jako tenkrát koukám lásku do očí, déle než bych měl, já vše zapomněl, lásku s velkým L. ať za stříní sklopý zrak, či ať se otočí. Zas pusu chtěl. Léta už nejsi má. Léta tě iný mám, Léta vím, že tě za mne objímá. Že tě rád za mne má. Léta do nač si lhá. Léta sú na nás zná. Jen ta tvá krás dá mě dýma, léta snad nevníma. Tolko teda absolvent Stradnej umelecko-priemyselnej školy v Turnove, podbore umelecký kováč, potom absolvoval i konzervatorium, Študoval hru na Varhany, dirigovanie aj skladateľskú činnosť, a zakončil to na Hudobnej akadémii muzických umení v odbore skladba. To hudobno vzdelanie zakončil magisterskou prácou. Na sklonku 60 rokov spolupracoval aj vo Veľkej Británii s Dusty Springfield a s ďalšími hudobníkmi, ale po 68 keď sa vrátil v septembri, 69 do Československá hranice sa uzavreli tak túto spoluprácu musel prerušiť a teda začal sa venovať domácim interpretom z to bola Petra Černocka pribudli ten Vítia z Procházka mladší Jaroslav Smolík ktorého premenoval na Jakuba prišla Hanka Zaňáková, z ktorej urobilo Luciu Bílu ale ako autor mal možnosť písať aj pre Hanu Hegerovu Ivetu Bartošovu, Petra Serpešiho našli by sme tam pomerne dosť aj iných interpretov No a tiež ako producent stál za vydaním zaujímavých titulov, takým prvým v roku 1970 bol dodnes vysoko cenený profil Michala Prokopa a kapely Framus 5, mnesto R. To sa kladne hodnotí ešte aj v súčasnej dobe, no ale potom sa začal menovať aj politike a stal sa predsedom strany Rozumní, opakovane kandidoval do zastupiteľských orgánov, bez toho, že by bol zvolený a v roku 2018 bol aj kandidátom na post prezidenta republiky a tiež to nedopadlo dvakrát slávne, ale veril svojmu presvedčeniu a zostal mu verný v podstate až do konca svojho života. Dnes sme na neho spomínali, rok pod odchode a pri príležitosti nedožitých 80. národenín. toľko Petr Haník k jeho muzike sa určite ešte budeme vracať ale máme tu aj tých, ktorí sú v našej ponuke aktuálne a na 15. pozícii dáma, ktorá je s touto nahrávkou v rebríčku už po 13. krát, takže už smeruje do finále a k ním nebude práve dnešné 387. kolo. Posun z pozície číslo 18 sa týka skladby žena je Váza a Maríky Gombitovéj. sa snažíme brzdiť a brzdiť, ale fanúšikovej a Mariky Gombitovej by už najradšej mali september, október, november, keď sa budú konať koncerty k jej 70. tohto ročnej v Prešove, v Prahe a v Bratislave postupne, každý mesiac jedno vystúpenie, či ešte aj do tých čias niečo bude v ponuke, to sa možno dozvieme priebežne. Teraz to bol návrat ešte do tých 70. -tých rokov, keď už okúsila Bratislavu a začalo sa pracovať na prvej profilovke Dievča do dažďa a potom k tomu začali pribúdať aj ďalšie skladbičky a už aj tá jednotka s pesničkou Význanie zarezonovala dosť výrazne spolupráca s Jankom Lehockým skupinou Modus a písali pre ňu v tom čase aj iní autory, tak ten dôkaz máme za sebou toto bol Ali Brezovský, s ktorým mala možnosť pracovať už aj na muzikáli Smoliary boku Mekyho aj keď sa tam fyzicky neobjavili, ale už potom pri skladbičkách Deža Ursinieho a Jana Štrasera v rámci projektu Neberte nám princeznu, tam nám je to dostatočne známe. Ako to napokon všetko vyzeralo, aj dopadlo. Ako to vyzerá v kalendári? 22. január, samozrejme logicky aj 22. deň aktuálneho roka, 345 pred nami, že ešte pekné množstvo meninoví oslávenec na Slovensku. Tým je Zora, majiteľka mena slovanského pôvodu, významovo Zora, Zornička. Poznali sme jednu výraznú, vzoru Kolínsku, ku ktorej sa tiež z času na čas vraciame. V Českej republike je to Slavomír, majiteľ mužského mena slovanského pôvodu, významovo Mieru Milovny, ale radšej dnes Potichu. A v Českej republike je oblúbenejším spor menom Miroslav, ktoré znamená v podstate to isté. Meno Slavomír je naopak veľmi rozšírené, hlavne v Poľsku. U nás Slavomíra v ponuke nemáme. Máme Mira, ale k ktorému ešte budeme musieť absolvovať dosť dlhú cestu, pretože v rámci dnešného poradia nám v rebričku na 14. priečke napríklad figuruje iný pán ktorý si tu v kole predchádzajúcom pri štvrtom pobyte mal možnosť zaznamenať 10-miestný prepad z bronzovej priečky, dnes teda z 13. na 14. vďaka nahrávke s názvom Až sa znova narodím, Peter Nať, sprevádzaný skupinou Indigo. Tietvena do A sa No, vypočul si počas svojho života na svoju adresu toho tiež celkom dosť, preto aj tá pasáž že si vôbec nemusím znova zraniť hlas podľa čich si hlúpich rád, lebo sa zvyklo hovoriť a tí, ktorí pamätajú 80. roky môže byť, že to začuli tiež keď sa Petrovi Naďovi niesli slova typu nevie spievať nevie hrať, ju ho Peter Naď No na tej líre v 84. kde znela Kristýnka aj sám priznal, že to intonačne nebolo úplne najideálnejšie, ale predsa len bola to netradičná skúsenosť a ono to dokáže zamávať aj s lepšie vybavenými interpretmi potom neskôr, keď sa ukazoval po posilovaní že má nejaké teda vypracované určité časti svojho tela tak tam zase niekto hovoril, že malé svaly, ale on hovoril zase, že lepšie malé svaly ako veľké brucho No, tak sme si takto pripomenuli zase 80. roky album s názvom Ale no a posunieme sa aj k udalostiam, ktoré nám 22. januvárový deň z historických kalendárov ponúka, no či už boli upravované alebo neboli upravované musíme sa s tým zmieriť, lebo práve v tom čase sme pritom ani nemali šancu byť väčšinou a teraz sme pritom a aj tak sa to upravuje podľa toho, ako to komu je potrebné podsunúť. Čo sa týka e, tých vzdialenejších ročníkov, tak sa môžeme vrátiť až do začiatku 15. storočia. V 1402 roku tu bol Žigmund Luxemburský v pozícii panovníka a Bardejovu Levoči Trnave a Bratislave udelil tzv. právo skladu. Toto bolo regionálne právo a ukladalo povinnosť obchodníkom a kupcom idúcim za obchodom cez Bratislavu vyložiť tovar, ponúknuť ho na predaj a až potom mohol obchodník pokračovať v ďalšej ceste. Škoda, že cez nás neprechádzajú kamiony, ktoré vozia potraviny do rakúskych obchodov, aby si najskôr nakúpili aj naši kvalitu. Nie je to, čo nám sem potom vozia v tej inej verzii, ako to vykladajú práve obyvateľom v Rakúsku. V 1451. bol vykonaný prvý zápis v Slovenčine v Žilinskej meskej knihe, dovtedy bola vedená len v nemeckom a latinskom jazyku. Rok 1506 dôležitý pre aktuálny Vatikán. Pápež Julius II. vtedy vytvoril tzv. švajčiarsku gardu, stálu osobnú ochranu pápeža. 1771 Španielsko súhlasilo s odstúpením Falklandských ostrovov južnej časti Atlantického oceánu britskej Korune pričom o územie sa viedli spory už od tých objavenia ešte v roku 1592 no tie územné nároky si aj v súčasnosti viacerí kladú na miesta, ktoré by aj riešiť nebolo fajn ale to sú veci, ktoré my v pozícii mrňavého štátu nikdy nemáme možnosť vyriešiť. A potom tu máme 20. storočie, ktoré tiež nezačalo nejak najslávnejšie. k tomu sa dostaneme po nahrávke z aktuálneho 13. miesta. A pôjde o interpreta, ktorý rovnako ako Marika Gombitová mal možnosť tiež spolupracovať s Petrom Naďom. V prípade Mariky to boli ešte 70. roky keď s Karlom Vicom Petrnať pripravil pesničky typu Ostrov v prúde alebo Rýchly pád Marika to aj komentovala keď sa vracali do Košického rozhlasového štúdia po dávno zabudnuté pesničky aj tohto typu tak tam našli aj skladby jej niekdajšieho kolegu z modusu, gitaristu Karlavica a v tom čase to bol ešte verejnosti naozaj neznámy 18-ročný študent z Prešova, Peter Naď. No a hlavne pri pesničke rýchly spát bolo pozoruhodné ako textom. Už vtedy dokázal dobre vystihnúť život speváčky. Marika si na to pamätala aj po tej stránke, že si mala možnosť pomyslieť, že tento mladý chlapec mal veľký potenciál, čo sa neskôr aj teda potvrdilo. No a spolupráca s interpretom, ktorý je dnes 13., tak to je hlavne o pesničke motile zblízka, v rámci v podstate toho istého produktu, ktorý sme si tu pesničkovo pripomenuli. Vašo patýdlu ale Petrovi zahralo aj na druhej, pesni, druhej profilovke. Mne sa neschováš. Udobrenia je napríklad skladba, kde tie syntezátory by mal mať pod kontrolou práve on. No a vašo je tu dnes sám za seba v pesničke s názvom Chlapčenský úsmev, pretože práve táto nahrávka nám figuruje na tom aktuálnom dnešnom 13. mieste. nie len teda s Petrom Naďom, samozrejme ešte aj s Beatou Dubasovou pri tom detskom projekte Peter Vašo a Beata deťom, ale aj s Marikou Gombitovou, takže tento trojlistok si veľmi dobre rozumel a veľa toho spoločne vytvoril, takto každý sám za seba, aktuálne v Reblíčku, úsmev stvárená, ale môže zmiznúť aj e, ďaka tomu, čo máme aktuálne v kalendári v súvislosti s 22. januárom, pretože to nie vždy boli rado Momenty. Už len tá prvá z nedele 22. januára 1905 je viac ako krvavou, aj sa tomu hovorilo, krvavá nedela, keď cárske Rusko pozabíjalo viac ako tisíc robotníkov pri pokojnej demonstrácii robotníkov a ich rodín pred Zimným palácom, bolo to oh, skoro v nedelu ráno, keď sa petrohradskí robotníci a ich ženy a deti pekne vyobliekali, išli navštíviť cára, chceli mu ukázať, že stoja za jeho pozornosť a že nejdu žobrať, ale požadovať. No ale došlo teda k tomu, čo mu došlo a na zemi zostalo ležať viac ako 130 nehybných tiel. Ale ono to bolo o strelbe aj v roku 1941. V tom čase aktívne britské a australské jednotky dobili Tobruk, mesto v severovýchodnej časti Líbie no nemali to za rohom a predsa sa takto ďaleko unúvali aj udalosť z divadelných dosiek má také smutné pozadie v roku 1944 sa konala prvá premiéra v Slovenskom komornom divadle v Martine v režii Andrea Bagara uviedlo divadlo Filipa II túto hru zahrali herci berlínskeho divadla v Bratislave ešte v roku 1933, keď utekali pred Adolfom Hitlerom. V no, Martine sa teda inšpirovali. V 1947 došlo na zasadanie ústredného výboru komunistickej strany Československa v Prahe. Vystúpil tam Klement Gottwald s úlohou získať tzv. väčšinu národa pre politiku komunistickej strany. A kto nechcel dobrovoľne, tak musel na silu, aby mal určité výhody a nie každý samozrejme dokázal túto hru hrať. V roku 1969 sovietsky vojak Viktor Ilín spáchal v Moskve neúspešný atentát na Leonida Ilíča Brežnevá. Z iného súdka je udalosť o rok mladšia, keď sa uskutočnil prvý pravidelný let svojho času najväčšieho prúdového lietadla na svete, Jumbo Jetu Boingu 747. 7. do sovietského zväzu nás môže vrátiť udalosť z roku 1980 tedy tam zatkli uznávaného jadrového fyzika Andreja Sacharova deportovali ho z Moskvy do Gorkého a nemal to tiež jednoduché fungovať no aby toho nebolo málo, tak ešte o 6 rokov mladšia udalosť z Indie hovorí o tom, že na trest smrti boli vtedy odsudení traje obžalovaní z vraždy indickej premiérky Indy Gandhiovej. Takže mlelo sa to, žiaľ, teda práve v tento deň dosť výrazne. Snať ešte budeme mať možnosť sa pristaviť aj pri príjemnejších informáciách. Teraz poďme zase za tou detskou tvorbou. Vráti nás to k priečke číslo 12 a k pesničke, ktorá vznikala v úvode 80 rokov. V rebličku po 7 krát, posun z 19. pozície. To sa týka dvojice Darinka Rolincová Jana Naďova. Máme ich tu s nezabudnutelnou arabelou. dobre, že žiadne takéto prstenie neexistujú, lebo to by sme sa dnes už asi nepočuli, keby ich ovládali, tí, ktorí sa snažia ovládať všetko okolo nás. Na druhej strane, keby ich vlastnil niekto s rozumom, čo je dnes komplikované, možno by nedošlo ani na udalosti, ktoré máme aktuálne ešte v kalendári. Teraz sa presunieme do tých najčerstvejších ročníkov. Začneme na východe v Rusku, kde posledná neštátna televízna stanica TV6 prestala v roku 2002 o polnoci vysielať, o odňatí licencii a zastavení vysielania rozhodol vtedajší ruský minister Tlače. O 6 rokov neskôr Rusko uskutočnilo v Piskajskom zálive najväčšie vojenské námorné cvičenie v tejto oblasti od zániku sovietskeho zväzu ale aj Spojené štáty sa realizovali, hlavne vtedajší prezident Barack Obama v 2009 keď prislúbil uzavretie väzenského tábora na základní Guantanamo na Kube, a to hneď do roka, že to bude tak, ale nakoniec sa nestalo lebo Spojené štáty počet väzňov iba zredukovali a v zariadení sa i naďalej nachádzalo viac ako 130 väzňov zriadili ju v rámci takzvaného boja proti terorizmu po 11. septembri 2001. No a na tých pruhovaných to takých na tých tých tzv. správnych pruhovaných to čaká aj u nás. Môže byť, že aj tí, ktorí boli zakomponovaní do kauzy z roku 2010 by sa tam mohli nachádzať. Vtedajší a aj súčasný premiér a predseda vládnej strany Robert Fico Čiže strany Smer informoval, že vtedy najsilnejšia opozičná strana Slovenská demokratická a kresťanská únia v čase svojho vládnutia, najmä v rokoch 2004 a 2005, robila podozrivé operácie s použitím nastrčených firiem a prostredníctvom účtov v zahraničných bankách. Podľa Roberta Fica podozrivé operácie e, svedčili o tom, že sa prepierali špinavé peniaze, ale dodnes nesedí nikto ani v prípade tejto kauzy, ani v prípade iných nákupov, predražených a podobne tak neurobia to ani im neurobia to zase tí druhy tej opačnej strane a tak sa to tu hrá do, do dnešných dní, taký ping-pong pokiaľ ide o Chorvátsko, to bude posledná zastávka pri ceste minulosťou, čo sa týka udalostí má už 14 rokov Vtedy voliči dali v referende zelenú pre vstup krajiny do Európskej únie. Oslava sa potom naplno mohla rozbehnúť 1. júla 2013. Nič krajšieho ako Európska únia na tomto svete nenájdete. A môžete sa vytešovať aj pri ďalšej pesničke pre deti, lebo ono to má svoje súvislosti. Čaká na nás Jarek Nohavica. Máme ho v ponuke. Aktuálne teda s profiloukou 3 čuníci, na které se nachádza, aj nahrávka klesajúca z 8 na 11 priečku Pam Když jsem byl malý, říkali mi raši, dobře se uč a jez chytrou kaši, až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Doktor si sedí pekne v suchu, pere peníze až krábe se v uchu. Ja i malé na to, že chcem byť hlídačem kravy. Ja chcem mít šatku z bambulí na z jízť, kaštalimice v lavoře. Od rána po celý deň spievať si jen, spievať si tam, tam, pam, pam, padam, pam, padadá, pam. K Vánocu mi kupovali hromady knih Co sem malé vědět, chtěl to nevyčet sem z nich Nikde jsem se nedozviediel, jak se hlídají krávy Jsem se starší a ptal jsem se všech Každý na mě hleděl jako na pytel blé. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví Já chci mít čapku s bambulí Náhoře jíst tady mít se v lavoře Od rána po celý den zpívat si jen Spievať si, pam, pam, pa da, pam, pa da da, pam, pam, pa da, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, a pam, pam, a pam, pam, pam, pam, Nohama, křížem, a rukama, za hlavou koukám nahoru na oblohu modravou, kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. Ja chci mít čapu s bambulí nahoře, z kaška limný cerva voře, od rána po celý den zpívat si jen, zpívat si v laboře, odráda po celý deň zpívať si je zpívat si pam, pam, para, pam, para, da, pam to bola ďalšia pesnička, ktorá sa tlieskala už v roku 1994 a tlieska sa dodnes, pretože patrí medzi koncertné skladby Jarka Nohavicu aj v aktuálnom období, máme ju na 11 mieste pod názvom Hlídač krav, 12. je Arabela Darinky Rolincovej a Jany Naďovej, trináctkou chlapčenský úsmev Vaša patejdla 14. má Petr Nať titul Až sa znova narodím, no a žena je Váza Mariky Gombitovej to je 15. Súžobne zatiaľ najstaršia nahrávka našej aktuálnej ponuky. Po dneškajšku bude ich iba 24 ďalej postupovať, ale kto konkrétne sa lúči, tak k tomu sa ešte musíme dopracovať, aj keď v podstate máme tu aj piatich, ktorí musia odísť už dnes. No a najpočetnejšou zostavou tejto peťky bude trojlistok, ktorý tu nezanechá dlhú svoju uhlíkovú stopu, pretože v kole predchádzajúcom figurovali v boxe noviniek. Dnes sú medzi odstupujúcimi. Najhoršie dopadol zo so skladbou Smiech a dášť. William Čino je 25. Smiech, jak dášť, sa v ňom skrie. Nebladne. Zá dná tá princeza, vledá, mladá, má oči sa zavé. Áno, neúspešnou nemusí byť iba takáto balada, ale aj trošku rytmickejšia záležitosť. Dôkaz máme na 24. mieste a týka sa skladby Život je nuda. S ňou odchádza aj Pavol Haber a skupina Tým. Nie sú naštvaní. Nie sú naštvaní. Nemalo by to byť o naštvanosti, lebo tak ešte máme po čom siahať aj v prípade tejto formácie. Najúspešnejší show z dnešného 5-členného zloženia tejto končiacej zostavy je interpretka, ktorá sa nám zosúva zo 17. priečky bola trikrát v rebríčku končí v určitom objatí konkrétne Marta Kubišová tím vím, že hozím Srdce, jak se s dámi s prstou vyletí Pláču, štěstí, uspívám se zdojetí keď s tebou, keď sem ve dve opiekne. No vidíte, alebo počujete, ono je to onačenie aj pri odchode a tak to má byť. Nech nehovoríme len tak do vetra. A o vetre ako takom sa tu spievala aj v skladbe, ktorá mala nádej vydržať až do obdobia, ktoré aj v podstate ospevoval interprét, čiže do toho jarného, ale nestalo sa. Bola v rebličku len raz, 11 dnes 22. Pieseň do vetra Vlada Oravca. Len tak bez kabáta, bez A bez ponošiek Asi viska und do pieseň do letram Aj proti vetru Zmizli všetkí moje vázky Urobil som skúšku z lásky. Z lásky, za zradzne má postrelá No za to bolo aj v prípade interpreta Ďalšej neúspešnej novinky, poslednej teda, a těž byl celkom rozjuchaný, ale musí si tu rozjuchanost zo so sebou na jistý čas aj zobrať. Preč Jiří Štědroň, kterého jsme tu počúvali v skladbe Hele, od dnes je 21. Hele, mám tu jednu židli. Stoličku. Hele, se tu Bývam. Nebolo to zle, ale napokon to nemalo tú podporu, ktorú potrebovalo mať a tak máme rebríček zostavený z iných nahrávok a teraz už sa dostávame aj k desiatému miestu a dáme, ktorú sme tu mohli aj v kalendári mať možnosť pospomínať, pretože januárový termín bol tým jej novým, práve z pohľadu premiéry včerajšok a máme to už o nedožitých 92. narodeninách alebo narodenín. Evi Olmerovej, pretože sa práve za ňou opätovne obzrieme. Po druhýkrát v ju tu máme s baladou nazvanou Tam pod nebeskou báni a figuruje na desiatom mieste. Tam pod nebeskou bání, jen Búh je se mnou tam pod nebeskou bání ležím, vzdávám slunci velký dík. Nebe se ke mne sklání, nemusí čekat na mý vyzvání. Nároč mi a bůh nebrání. aktuálnych filmárov ktorí keď točia niečo tak si vedia povyťahnuť z toho hlavne tie negatíva videli sme pri filme o Karolovi Duchoňovi a to Eva Olmerová aby sa s ním mohla rovnať po určitej stránke a problémy ešte aj s policiou niektoré nezavinené hlavne to čo sa týka Rodostromu lebo ako 17 ročná už mala problémy s policiou kvôli svojmu detkovi, ktorý bol spolupracovníkom Edwarda Beneša vo Veľkej Británii a čiastočne aj kvôli stríkovi, ktorý zase slúžil v britskom kráľovskom letectve, ale dostala sa aj na 2 roky zhruba dohromady, lebo najskôr jej dlaň pristála na líci policajta, mala 24 rokov, keď mu už štetrila jednu výchovnu a druhýkrát za autonehodu a to už mala podmienku za predchádzajúcu takže hyvádzala teda dosť a veľmi často sa žial pozerala aj na dno pohárika, ale zase po tej spevackej stránke, keď si vypočujete jej nahrávky, ktoré sa majú možnosť ešte aj v súčasnosti dostávať k poslucháčom napríklad aj takýmto spôsobom tak musíte dať dole klobúk, aj keď ho na hlave nemáte. Pokiaľ ide o obývanie, tak časť Bubeneč dejvice. To je priestor, kde jej bolo dosť plno. Je to v podstate v tých uličkách, kde sa točil aj seriál Malý Pýtaval z veľkého mesta, práve v tejto časti Prahy. No a dnes sa nachádza v našej už vyšej polovičke čiže v časti vynoveného rebríčka to sa nachádza v údobnom kalendári poďme sa pozrieť na mená ktoré nám tam figurujú Eddie Harris, ročník 1940, to bola členka kapely Shirley's, rodáčka z New Jersey devčenská vokálna formácia vznikla v 57. na strednej škole no a tvorili ju 4 spolužiačky a priateľky v 58. potom natočili prvú pesničku no a ponúkli aj profilovku v októbri 1960. Will you love me tomorrow? To by mohla byť taká prvá výrazná pesnička. Vo februári 61 viedla americký rebríček. Inak vydali 18 albumov a v singlovej hitparáde mali 12 skladieb. Boli tam aj prvenstva. Život tejto dámy sa uzavrel v júni roku 1982. Mala 42 rokov. Žiaľ srdiečko už ďalej pokračovať nechcelo Stalo sa počas vystúpenia v Atlante No a Michael Hatchins Spevák a skladateľ kapely Inexis, Rodák zo Sydney z Austrálie Ten bol ročníkom 1960 Hovoríme v minulom čase Zomrel tragicky Došlo na aspoň oficiálne samovraždu V hotelovej izbe Sydney, mal 37 rokov 22. novembra 1997 koncertnú premiéru táto kapela absolvovala 1. septembra v 79. roku mal 19 no a v máji roku 1980 vydali prvý singlik a v októbri toho istého roku aj prvý album a celkom sa im Darilo v tých 80-tých rokoch aj na začiatku 90 Takže zhruba 17 pesničík v vidparádach dosť slušne bodovalo. Dva roky po jeho odchode v decembri 1999 vyšla aj solová platňa. No a kapela tá sa napokon rozpadla v roku 2012. Ale predajnosť prekročila 60 miliónov kopií, takže pekné číslo. No a na tie ďalšie mená ešte bude čas si posvietiť. Teraz prichádzame už k priečke číslo 9. No, už máme pomaličky dve hodinky za sebou, tak je aj najvyšší čas, aby sme sa dostali zase trošku vyššie. Pojďme za pánom, ktorý je v rebríčku po šiestikrát s touto nahrávkou a opäť trošku klesá. A to konkrétne o ďalšie dve pozície so skladbou. Tu kytaru sem koupil kvůli tobě, je to vaše knickář. Jak můžeš být tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý. Ta dávno ještě byla ve výrobě A já už vědiel, co ti budú To ještě rostla v Javorovém lese Nom vítr na to dřevo hrá. A já už trnu, jestli někdy snese šár, který ve mne denně narůstá S tou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu boru, jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. za ní celej tátu vpad. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hráť. S tou gytárou teď stojím před tvým domem, kde stal býti stromem, tak už nás obá pozvy nahoru, pozvy nahoru, horu, nahoru. No, pozvánku smerom na vyššie priečky aktuálne teda nedostáva, ale je to pekne vysoko umiestnené dielo a pozvánku do života dostali aj tí, ktorí ju napokon prijali práve 22. januára medzi najznámejšie mená sa radí aj anglický filozof a štátnik Francis Bacon ročník 1561 André Maria Ampère ten sa narodil, niekde sa uvádza, že aj 20. január by mohol byť v platnosti, ale je tam aj 22, rok 1775, to by sa snaď malo zhodovať, či už ide o prvý alebo druhý termín, Francúzsky fyzik, matematika, chemik s ampérom, sa môže byť, že mnohí stretávajú až do dnes, George Gordon Byron. Má ďalší, kto sa preslávil vďaka písaniu ako básnik, predstaviteľ romantizmu ale aj účastník protitureckých bojov v Grécku, ktorý svojím dielom ovplyvňoval literárny romantizmus v Európe a ešte v detstve sa nečakane stal dedičom bohatého prastríka, takže zdedil aj titul Lord, bol ročníkom 1788 spisovateľ básnik novinár Michal Mareš, ktorý prišiel na svet pod menom Jozef Mareš v Tepliciach v roku 1893 tak to je tiež postavička, ktorú mohli viacerí zaregistrovať po tejto stránke aktívnym ale ďalší spisovateľ na nás čaká aj pri vstupe do 20. storočia takže k tomu sa prepracujeme po pesničke tento raz už z priečky číslo 8 čaká na nás pán ktorý bude v rebríčku po 12 s nasledujúcou skladbičkou a opäť v jeho prípade zase naopak dochádza k postupu smerom hore. V kole predchádzajúť si polepšil o dve pozície. Dnes je to o dalších sedem, týka se to skladby tím víc tě mám rád. No a zpěvat na bude Karel Zich. Rád líp než hlíjní třeba hokej nebo šach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 Kdybych napsal spoustu těm, byl bych vážený a cztě, měl bych dům nebo tež vlastní auto, jestli chceš a laurus přes půlvrát. a tak bych rost, no prostě skvost, a jen bych zářil spod oblohy. Bohužel K tomu nemám vlohy, ale tím víc, tím ví, tě mám rád. Tak, tím víc tě mám rád, vzpomínka na Karla Zicha, ta dalšia se bude týkať autora detských kníh Čuk a huk, alebo Čuk a gek. Niekde sa to tak vykladalo, niekde tak. Bol tam aj Timur a jeho družina. Pôvodne Arkadij Petrovič-Golikov, ale inak známy ako Arkadí Gajdar, narodený 22. januára v roku 1904. Môže byť, že mnohí majú skúsenosti aj vďaka povinnému čítaniu sovietskej literatúry o tom, ako chlapci Čuk a huk, Mal, mali možnosť vycestovať na ďaleký východ do Tajgy, aby navštívili ocina pracujúceho ako geológ ten dej sa odohrával počas Vianoc a zameral sa na rodinné putá, dobrodružstvo v neznámom prostredí no, sovietský zväz úžasný v tom čase pre nás samozrejme, no a Timura jeho družina, niečo na tento spôsob príbeh z roku 1940 ono sa to stalo symbolom statočnosti kamarádstva a bolo to o pomáhaní rodinám vojakov na fronte a chránení poriadku pred výtržníkmi vtedajšími dobovými tak práve toto sa dostalo do knih vďaka ich známemu autorovi pred 106 rokmi sa narodila talianská katolická aktivistka Kiara Lubichová zakladateľka Svetového hnutia fokoláre. potom tu máme Jána Chrysostoma Korca, narodeného v Bošanoch, 102 rokov uplynulo. bol kardinálom, aj spisovateľom, zomnel v októbri roku 2015, jeho rovesníčkou Viera Holotíková, neskôr aj Krumniklová, rodáčka z Kateřinek pri Opave, ktorá sa stala speváčkou, členkou legendárnych sestier Alanových a bola potom aj pracovníčkou Slobodnej Európy. Na sklonku druhej svetovej vojny sa presťahovala do Olomovca, tam pracovala ako sekretárka v československej strane národno-socialistickej. V 46. sa stala potom členkou spomínaných sestier Alanových. Vystupovala aj v programe Divotovorný hrniec. No a v Subare pôsobila až do roku 1948, keď sa so svojím manželom nastávajúcim teda vrátila do Olomovca. V 49. sa vydávala a o dva roky neskôr sa im narodila dcera Dorka. A potom ešte syn Martin No a manžela podnikateľa súdruhovia potom na 5 rokov zavreli do vezenia, tak v 66. ušli do Nemecka a stala sa potom pracovníčkou v redakcii Slobodnej Európy do 74. keď bola z úsporných dôvodov prepustená, aby sa potom počase opäť do redakcie vrátila a zotrvala v nej až do roku 1995. zomrela v Mníchove, 7. januára uplynulo už 8 rokov. No z tohto umeleckého sveta možno povytiahnuť aj Petra Ebena, českého hudobného skladateľa a klaviristu, ktorý sa narodil v roku 1929. David, Krištof a Marek to sú synovia, bratia Ebenovci, ktorí aj po tej hudobnej stránke v ocových šľapajách v podstate pokračujú až do dnes. No ale to je zatiaľ časť tých, ktorých nie je možné si dohľadať v rámci historických kalendárov. Teraz dáme tomu prestávku pesničkovú, logicky ideme k sedmičke a bude to o speváčke, ktorá bude po tretí krát s nasledujúcou nahrávkou v rebríčku. Bola šiesta, bola štvrtá, dnes je siedma s marketkou Marie Rotrova. this is z doktorských pologuľatých narodeninových oslávencov, ale ešte veľa času do tohto momentu. Marie Rotrová opäť v rebríčku. Toto je jej umiestnenie s podadovým číslom 176. Poľko rebríčkou už spestrila svojou prítomnosťou. Samozrejme že zo so skladbou marketka je tu iba po tretíkrát. Maximum môže byť 15, ale môže teda opäť navyšovať čísla a v tejto tabulke je teda jednou z najčastejšie u nás umiestňovaných a v prípade, že dôjde na kolo s poradovým číslom 400, ktoré nie je súťažným, tak sa zrejme zameriame na tých interpretov, ktorí u nás najčastejšie figurovali v rebríčkoch a tam je Marie Rotrová hneď za silnou zostavou Elán Vašegneckář Mekíš Birka Karol Duchoň Petr a Marika Gombitová, takže na tom 7. mieste. A mohli by sme sa zamerať napríklad na 25 tých, ktorí sa najčastejšie v rebríčkoch objavujú, už sa ten termín blíži, keďže dnes je aktuálnym 380. 7. kolo, no a 22. januárový deň v kalendári, ktorý nám ešte postaví do cesty 2, Také skupinky oslávencov, na jednej strane tý z umeleckého sveta, na strane druhy, druhej tý z toho športového. Začneme Johnom Vincentom Hartom, ktorý bol ročníkom 1940, hoci no matematik a pastor, ale on sa venoval skôr maľovaniu a divadlu a vyštudoval aj výtvarné umenie. V Londýne neskôr divadelnú kráľovskú akadémiu dramatického umenia a vo filme si odbil premiéru ešte v 62. roku a pôsobil aj na Broadway, ale popularitu získal hlavne úlohou Cisára Kaligulu v televíznom spracovaní románu Ja Claudius, ktorý mal úspech aj na našich obrazovkách, teda tých ešte československých. No a ďalšou z takých výrazných postav bol narkoman Max v dráme Elena Parkera, Polnočný Express alebo účinkovanie vo filme Davida Lynča Sloní muž. Jeho rovestníkom sa stal rodák z obce Hybe, spisovateľa scenárista Peter Jaroš, tiež je ročník 1940, autor známeho to románu Tisícročná včela, ktorým bol aj režisér Júra Jakubisko, zasiahnutý tým správnym spôsobom, preto to aj sfilmoval a ako sa neskôr ukázalo tak úspešne, No a tou poslednou z tohto trojlístka, najmladšou, 61. výročie dnes prípada ako narodeninový sviatok pre americkú herečku Dianu Lane, ktorá mala k tomu divadlu a herectvu veľmi blízko, pretože hocino Barton Lane viedol jednu divadelnú dielňu a mamina Colin Farringtonová bola tiež herečkou že Diana už v mladosti začala sa objavovať na doskách, ktoré znamenajú svet, ale objavila sa aj pred filmovou kamerou. No a nominácia na Zlatý glóbus, to sa jej malo možnosť pošťastiť vďaka romantickej komédii pod toskánskym zlnkom. V roku 2003, ale ešte o rok skôr, si zahrala po druhýkrát po boku Richarda Gýra v dosť úspešnom titule s názvom Neverná. Hlavne za túto úlohu bola nominovaná aj na Oscara, na Zlatý glóbus. Získala aj uznanie z viacerých filmových inštitúcií. Môže byť, že mnohí tento príbeh mali možnosť vzhliadnúť. Ale potom neskôr tu boli aj biografický film Chaplin. Samozrejme nehrala titulnú postavu. Ďalej Mystická krása, ťah nelutostná rasa, Láska na inzerát, Našli by sme tých filmových titulov viac ako dosť, ale nájdeme tu ešte aj teda tých športovcov s jedným výrazným zo slovenskej strany, predtým speváčka výrazná zo slovenskej strany, dnes na šiestom mieste figurujúca a aktuálne v rebličku aj najčastejšia šampiónka do z nich získala už v závere predchádzajúceho roka. Vďaka skladbe Slepá láska Eva Kostoláňová. Kto vie, či má pravdu a Kto vie, či nám láska na pradu. Teraz cestie, kto vie, čo v mýbe te na cestie, kto vie, či nás túžba než je. Urobil to raz a bol mraz, urobil to dva razy, bolo pomrázi. Aj takto bez hviezdičky sa dá zarímovať. Máme tu už za sebou pesničku zo 6. pozície, tým pádom sme sa pozrali už kompletne na tú druhú vlnu najúspešnejších titulov, a to konkrétne na priečky 10 až 6, Figurujú nám na nich Eva Olmerová so skladbou Tam pod nebeskou bání. To je desiaté miesto, deviatku má vaše a titul Tu kytaru som koupil kvůli tobie. Tím víc, tím mám rád, Karla Zicham máme na 8. mieste, na sedmičke Markétku Márie Rotrovej a na šestke Slepú lásku Evy Kostolániovej, ktorá v tomto časopriestore už bola úspešná, aj v rámci úvodného ročníka, respektíve už vstupu do druhého v 32. kole, keď bol tiež čtvrtý týždeň v kalendári a 32. kolo sme ponúkali 24. januára 2019 vtedy bola bronzová v nahrávke Keci sám Zlato získali myškotučný kapela Greenhorns a titul Blízko Little Big Hornu, strieborná bola podsta Majakovskému Roba Grigorova štvorkou Mám ťa rád Karola Duchoňa a Peťkou Rosa na kolejích Vabyho Daňka. O rok neskôr v 83 23. januára pred šiestimi rokmi nám tu zvýťazil s pesničkou si Moja Vašo Patejdl, milujem skupiny Zenit, bolo dvojkou, trojkou a ty se ptáš, co ja Heleny Vondráčkovej Karol Duchoň figuroval opäť na čtvrtom mieste ktorý sme tu mali roztancované vďaka skladbe, tancujem s tebou rád a osamnelý pastýř instrumentálka podaní Felixa Slováčka. To bola Peťka. V 135. 28. januára 2021 bol Karol Duchoň bronzový. S titulom Šiel Šiel. Nad ním opäť skupina Zenit na Striebornej priečke s pesničkou Keď ťa nechá dievča. Zlato si vyspieval za lékořicu Václav Neckář. Štvorku malo Koukej se mnou si píseň Brovkej Petri Černockej a Peťku Láskovo niž deštem Márie Rotrovej. 27. január 22 si spájame so 185. kolom. Výťazstvo patrilo skladbe sme zlí skupiny Elán. Dvojkou bol Pavol Hamel a keď Pavúk svoje siete dotká. Trojkou okno Melásky skupiny Olimpik. Dobrá správa, Vaška Neckářa bola štvorkou a Lásko má ja stúňu Heleny Vondráčkovej na piatom mieste. Pred tromi rokmi v 236-ke 26. januára 2023 sme za šampiónku koronovali Soniu Horňákovú. vďaka skladbe Môj, Môj svet Selavý Mekyho žbirku bola dvojka Karol Duchoň Neprekvapí v tejto časti rebríčka bol bronzový s ním aj dievča z Budmeríc štvorkou Mariá, Jozefa Laufrá a Peťkou Karel Zich z Lírovkou Máš chuť Majoránky No a pred dvomi rokmi, keďže pred rokom bola prestávka vynútená, tak pred dvomi rokmi v 287-čke 25. januára 2024 bola najvyššie Janka z Arku alebo Johanka z Arku, Jean de Ark Korna Dajte mi na to liek, skupiny tu bola to bola dvojka, ona se brání Karla Černocha na bronzovej priečke štvorku mali Hana Zagorová a kdyby sa vrátil čas a Peťku Jožoráš so skladbou voda, čo ma drží nad vodou. Menoval som všetky pesničky, takže stále je to otáznikom, kam sa obzrieme. Priestor dostane titul, ktorý v tom čase do rebríčka iba vstupoval a ešte sa v tejto zóne mal možnosť objaviť. V podstate na všetkých medailových pozíciách, pretože bolo to aj víťazstvo v 40. kole a bronz v 42. kole pri 11. účasti v Rebličku a tým sa to aj definitívne uzavrelo. Tých 11 kôl tu bodovali Robo Grigorov a jeho podsta Majakovskému. Dosť. Aj ten citát Band of čo každá doba má, tak to je nadčasové. Zostáva to práve v tejto nahrávke za albumom, tým druhým, sólovým Roba Grigorova, ktorý vydal ešte pred svojim odchodom do Belgicka. A potom neskôr rýchlo to stiahovali s pultou, lebo pohrdol socialistickým zriadením, tak nemal čo hľadať na pultách hudobných predajní. Z tejto dvojky sme ešte počúvali aj Lírovku, Striebornú z 87. roku, čiže Espresso Orient, prvé dve nahrávky, ktoré sa na albume objavili pekne za sebou, najskôr Espresso, potom Majakovský a zvyšok zostáva ešte, tak povediac, ležať ľadom. Tých ďalších 10 pesničiek, medzi nimi z takých výraznejších klamacom si nezvykol neznámy vojačik alebo dueto so Spiderom Simpsonom, s ktorým mal možnosť sa zoznámiť na bratislavskej líre, kde vystupoval a bol úspešný ako súťažiaci v medzinárodnej súťaži. Než potom žial teda veľmi rýchlo odišiel z tohto sveta, tak Chodci sveta, to je pesnička, ktorá sa tam tiež objavila aj s anglickým textom, ktorý písal Vladimír Čort. Spolupracoval aj s Elánom pri anglických textoch. A samozrejme v tých českých verziách sa objavujú jeho práce aj v prípade domácich interpretov na tej českej strane rieky Morava. V každom prípade Robo Grigorov dnes spestrujúci element v rámci prestávky medzi 6. a 5. miestom. No a keď budeme rekapitulovať zase o rok aj do toho obdobie, tak určite vôjde na pretraz aj pán, ktorý sa v tých horných pozíciách príliš neobjavuje, ale teraz sa tam vracia, je tam katapultovaný a je to najvýraznejší posun smerom hore, pretože v kole predchádzajúcom bol až 20 tesne nad čierov sa zastavil. Uvidíme, čo je to náhodné alebo trvalé, že sa nám presúva do tých lepších pozícií vďaka skladbe ďalší rebel domácej údobnej scény, ktorým zostáva po rokoch, aj keď Nazývaný je skôr ako romantický básnik Básnik s gitarou Karel Krill V pesničke Moriturite Salutanta Budeme opäť počúvať Cesta je prach a šťerk A u na hlína a šede kreslí do vlasú A z drach máš perk, Co kamením se spíná A pírka touhy skřídel Pegasu A z vjezdných máš perch, Co kamením se spíná A pírka touhy skřídel Pegasu. Cesta je bič, je zlá Jak po uliční ráma, má v ruce štítky v pase stanyol a z očí pla, plá, když háře do Ve křehké sníky rudý radiol A z očí pla, plá, když háře do neznámá. snídky, rudý hladiol.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 staje ter a prach, a hlína, včelka, od dusana hirana musot nafčelka od ulku dlaka rezavik ver mui brach a stolet stara švina a desne velká víja oblaka rezavik ver mui brach a stolet stará švina a desne velka víja oblaka Seržante písek je bílý, jak paže jeli Počkejte chvíli, mé oči uviděli strašně dávno. Vteřinu zapomínu, seržante mávno a budem zasvěceni. Horiturite salutant, horiturite salutant. Piatá priečka za nami pred štvorkou trojlistok športových oslávencov alebo tých, ktorých máme dnes v kalendári s dátumom narodenia 22. január pred 51 rokmi výhlave prišiel na svet skorší hokejový útočník hrajúci na pozícii pravého krídla David Výborný, už aj člen Siene Slávy českého hokeja a za to môže hlavne 5 titulov svetového šampióna, má ešte jedno striebro a dve bronzové medaile z majstrovstiev sveta a aj bronzovú z Olympiády v Turíne v roku 2006, takže darilo sa my sa k ľadu ešte vrátime ale poďme cez futbal v chlumci nad Cidlinou sa v roku 1955, čiže ešte o 20 rokov skôr, narodil neskorší reprezentant Československa ktorý ako 55-ka z hodov okolností aj 55 stretnutí za Československo odohral a nastrielel 13 gólov, Ladislav Vízek doniesol si domov zlato z Olympiády v Moskve v roku 1980 a v tom istom roku bol bronzový aj na majstrovstvách Európy keď Československo v boji o tretie miesto zdolalo Taliansko na streli zo značky pokutového kopu. O dva roky neskôr si ešte zahral aj v Španielsku na majstrovstvách sveta. Inak člen klubu kanonierov ligových, lebo konta brankárov zaťažil 115 krát. Ale celkovo najvýraznejšou postavičkou, si dovolím tvrdiť, je pán narodený v roku 1951 sú tam aj opäť zdroje ktoré uvádzajú tiež 21. január ale je to v tomto období narodil sa v Bratislave stal sa krasokorčuliarom trojnásobným majstrom sveta a v roku 1972 tiež olympijským výťazom Ondrej Nepela a je na čo spomínať pretože aj v rámci majstrosti v Európy mal možnosť vybojovať nielen len bronzové priečky, ale hlavne 5 titulov a v rámci Československa bol najúspešnejším v rokoch 1965 až 69 a potom ešte v 70 rokoch, v 71, druhom a 3, mám pocit, že len v tom roku 1970 mu uniklo víťazstvo a stal sa výraznou postavou našich dejín, tých športových. Napokon aktuálne už je možné o ňom tiež vidieť film, tí, ktorí majú s ním skúsenosti s týmto titulom, tak snáď sú spokojní. No. Hilda Múdra bola dámou, ktorá z neho dokázala vyžmýkať to najlepšie a v dobrom slova zmysle zadarilo sa, vynikal hlavne v povinných cvikoch, voľné jazdy tiež vedel dobre odjazdiť k nedostatkom údajne patrila neschopnosť improvizácie na ľade ale tak či tak krásne výsledky zomrel 2. februára v roku 1989 v Mannheime. sa ešte k Krasokorčuľovaniu okrajovo môžeme dostať po nasledujúcej pesničke, lebo tam ešte máme jedno meno ktorému sme sa až tak veľmi nevenovali a má to aj súvislosť s Krasokorčuľovaním aj keď len okrajovo a prejdeme tam cez pesničku, ktorá nám teda neobhájila víťazstvo skola predchádzajúceho. Je mi ľúto, skupiny Lojzo a Elán sú na štvrtej priečke. Listi po štvorke, ktorú sme si práve vypočuli no čo povedať o v podstate poslednej postavičke ktorú dnes máme v kalendári venovať sa pesničkovým titulom a obísť Jiřího Štajdla to sa snad ani nedá stal sa textárom predovšetkým, bol aj scenáristom budobníkom, divadelným manažérom v rodine mal k muzike blízko aj cez brata Ladislava ktorý ako hudobník dlhé roky bol spolupracovníkom Karla Gota a to isté sa týka aj Jiřího Štajdla. A ešte treba do tohto zoskupenia priradiť aj Karla Svobodu, lebo v tejto zostave, v tejto štvorici toho vytvorili naozaj neúrekom. Jiří sa narodil v roku 1943 v Prahe práve 22. januára No a z počiatku medzi jeho spolupracovníkov patrili hlavne Karel Mareš, potom Karel Svoboda, aj séria populárnych spevákov, začínajúcich v tom čase, keď sa spolu na Karlínskom kultúrnom kabarete, vedenom Jiřím Brabcom a tam vytvoril pre kombinovaný program aj niekoľko poviedok. Potom hrával spolu s bratom v divadle Semafor a tam sa zoznámil s Karlom Gotom o dva roky v Trojici zakladali hudobné divadlo Apollo, kde Jiří Štajdl pôsobil ako umelecký vedúci a čo sa týka textovania, tak zhruba 200 pesničiek napísal tých textov množstvo, samozrejme hlavne pre Karla Gota, na čele z Lady Carnivala, alebo pesničkou, kde pak ty ptáčku hnízdo máš, ale samozrejme bolo ich tam neurekom, boli to výrazné tituly a zostali výraznými dodnes. A spája sa to aj s muzikálom Noc na Károštejne, ktorý zhudobnil práve Karel Svoboda. Karel Gotts si tam síce nezaspieval, ale nájdeme tam tiež výrazné tituly. No a keby sme to mali prepojiť s tým ľadovým športom, ktorý reprezentoval v období tomto hlavne Ondrej Nepela, tak možno povyťahnuť aj Hanku Maškovú ktorú to spája teda s Ondrejom Nepelom po tej stránke, že práve v tomto období ona bola o dva roky staršia od Ondreja Nepelu a um, bola tiež ako Krasokorčuliarka svetovo úspešná, majsterka Európy z roku 1968 dvakrát strieborná a na majstrovstvách sveta si vybojovala dve bronzové na Olympiáde tiež jednu v 68. v Grenobli inak doma nemala konkurenciu pretože zvíťazila ako majsterka Československá 5krát po sebe, všetko to ukončila autonehoda, tragická keď došlo vo Francúzsku pri jednej z ciest v 72. k zrážke s kamionom a teda toto sa stalo osudným to už bolo v čase, keď s Jiřím Štajdlom pár netvorili ale ono to má súvislosť v podstate takú vzdialenú, pretože aj Jiří Štajdl napokon zahynul pri autonehode v roku nasledujúcom, 9. oktobra 1973, mal iba 30 rokov. Tak, takéto veci pôsobia až mrazivo, našťastie pesničky, pod ktorými je tento pán podpísaný, tie hrajú aj po rokoch a je dnes posledným z tých narodeninových, ktorých si dovolím povytiahnuť. Ideme k bronzovej pozícii, než sa dostaneme aj ku Karlovi Gotovi, lebo ešte ten na nás tiež čaká. Tak si poďme vypočuť dámu, ktorá sa už dnes v podstate poslednýkrát objavuje v rebríčku a na poslednú chvíľu to aj vyšlo. Doteraz sa pohybovala no, skôr v tej druhej polovičke elitnej desiatky, bola 2x6, 3x8. Ale až... Nie, to sa týka Karla Gota bola 4., 5. a 6. Pozerám do inej kolónky. Ale dnes konečne je to toho aspoň bronzová pozícia pre Barbaru Hašťákovu, pochopiteľne, pretože o nej to je. O nej to je v tejto chvíli už ju viac podporovať. Nie je možné, v rebríčku je po 15. krát. Naposledy teda na bronzovej pozícii so skladbou hral na trúbku. Yeah. V tom meste ho každý poznal, každému povrat. Vedel sa radovať, že kus plechu hrám A dnes na tú druhu sa dá v podstate všetko, čo máme pred sebou. Aj toho Karla Gota už môžeme v tejto chvíli ohlásiť ako strieborného. Tiež je tu už takmer naposledy po 14. krát v rebríčku a v závere sa dočkal aj pozície takmer najvyššej, pretože s nahrávkou ide za šťastím. Sa nám takto vysoko ešte neobjavil, ale predtým, než dáme priestor tejto skladbe, ale s so textom z Borovca. Toto už nebola spolupráca s Jerzím Štajdlom. Tak aspoň krátky pohľad medzi odchádzajúcich. Viktoria Alexandra, to bola kráľovná Spojeného kráľovstva a počas 64 ročnej vlády, ktorá bola nazvaná viktoriánskou epochou, Británia vybudovala obrovské impérium a nielen doma. Chodili aj do sveta a tam, kde se objavili, těžto to nebolo úplně nejkrajšie. František Křížík, tato dáma zomrela v roku 1901, aby to bylo úplné. O 40 rokov neskôr rodák z obce Plánice, významný český technik, priemyselník a vynálezca, právě František Křížík. Ta vetelná fontána, to je zřejmě asi jeho taky nejvýraznější výtvor, hoci teda zpočiatku zdokonaloval napríklad železničnú signalizáciu, čo sa stalo aj jeho prvým uznávaným vynálezom, čo obdržal tisíc zlatých a potom sa snažil aj ďalšie patenty a vylepšenia ako oblúková lampa zdokonaľovať. Boli tam samozrejme aj konkurenti, ktorí sa snažili po tejto istej vlne plávať, ale tak či tak, keď sa porovie František Krížík, tak tí, ktorí sa zaujímajú o technické vynálezy tak by mohli byť zorientovaní. No a to tretie meno je zo sveta hereckého. Bol ročníkom iba 1979. Zomrel v roku 2008 austrálsky herec Heat Ledger. Na Oscara ho nominovali za úlohu kouboja vo filme Skrotená hora, ale známym bol hlavne z filmu Patriot, kde si zahral syna Mela Gibsona, ale aj z filmu Kasanova, v ktorom stvárnil svojho času hlavnú úlohu. Tým speváckým Kasanovom, čo si budeme hovoriť, bol aj Karel Gott. Kráčal za svojím šťastím a dá sa povedať, že si ho užil počas života viac ako dosť, ale zase aj ponúkal. To, čo ponúka málo kto. Tak si to poďme pripomenúť zo strieborné pozície. Ďakujem za štěstím. když se cítíš sám a nevíš, kudy kam ni za štěstím. I kdyby smiel s Bohem dát, všem, co smiel dosudná, Du schläfst nicht, lass mich benehmen, ich Jasná je šťastím. sa spak. keď strátiš šťastie. Kde si chorý, stráv, kdybys z čeho žiť? Kde dím si tročce svých bram a láskou jenom dnám Svoj dník, sa štěstím. I keby tvoj síl, jen krúte I keby Ich sieh, Mama. Takmer troch hodinách nastáva čas opäť rekapitulovať ponuku vykopávok Rádia Slobodný vysílač. Dnes sa prechádzame rebríčkom s poradovým číslom 387. No a po celkom slušnom čase na striebornej pozícii Karel Gott. predtým to bolo v 359. kole vďaka skladbe Když muž sa ženou snídá. Teraz je tam teda v nahrávke. Idí za štiestím. Trojkou hral na trúbku Barbary Haščákovej. Už ďalej podporovať nebude možné. Štvorkou je minulotýžňový šampion, šampioni skupiny Loizo a Elán. A skladba že mi je ľúto. Peťkou Moriturite Salutant Karla Kryla. Šestkou Slepá láska Evy Kostolániovej. Sedmičkou marketka Márie Rotrovej. Osmičkou Karel Zich. A tím víc ste mám rád. Deviatkou Vašikneckář a tu kytaru sem koupil kvůli tobie. Tam pod nebeskou bání Evi Olmerovej to je desiatka, jedenáctkou hlídač krav, Jarka Nohavicu, Arabela, Darinky Rolincovej, Jany Naďovej je 12. 13. je chlapčenský úsmev, vaša patejdla, 14. peternať a až sa znova narodím, 15. žena je váza Mariky Gombitovej, Naďa Urbánková a balada Dávám ti dar sú na 16. mieste, na 17ke bola to láska Jany Kocianovej, na 18ke najúspešnejšia novinka kola predošlého, dlouhá cesta v Abihory Volu a skupiny Pacifik, Hana Zagorová, Peter Kotwald, Standa Hložek a inak to nejde. To je 19 a 20 sú ostrovy Dalibora Jandu budú sa triasť o svoju účasť v rebríčku. Lebo máme tu aj novinky, jedna určite v rebríčku bude vďaka odchodu Barbary Haščákovej, tak si môžeme zatipovať, či bude iba jedna alebo viaceré. Najskôr sme počúvali Pavla Vítka v titule Má svůj den. Má den tak lípí, ja Aj vy môžete venovať darček v podobe podpory. A číslo 2 to už bola trošku dramatickejšia záležitosť Promilujem celou noc. Počúvali sme Janka Ledeckého a skupinu Gentour. Trafikuna, že to a Ďalej to už počúvať nebudeme, pretože musíme sa prejsť aj tými zvyšnými pesničkami. Aspoň na chvíločku sa pri nich zastaviť. Novinkou číslo 3 bola Bezočiva, v tomto prípade interpretkou Elena Martincová. No, bola tým známa, takýmito pesničkami. Bola známa, ja aj... Slovičko v názve novinky číslo 4. Tu sme počúvali Víťu Vábru. Známá, to je aj názov pesničky. Že máma, že ti dá to všechno smest, všechno A my sme do ponuky ešte zaradili aj... Skladbu s názvom Hľadám tvoju tvár, v tomto prípade interpretom Karol Duchoň. Hľadám, hľadám tvoju tvár. Mraz ju skrýva ten kráľovicí. Hľadám, hľadám tvoju tvár. Chcem ju chrániť. No a treba chrániť samozrejme aj nastupujúceho šampióna. Nebude tam poprvýkrát, s touto pesničkou si zopakuje víťazstvo z kola 382. ale my si vypočujeme verziu, ktorá vznikla, dá sa povedať, že v podstate len nedávno, v 2011. keď sa spojil aj so symfonickým orchestrom. Ale stále to bude o pesničke s názvom Jesenná láska a o, o Mekým Žbierkovi. Láska je strašne bohatá Láska tá všetko slúbi No ten, čo ljubil sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Tak každoročne v jesení svetlá sa ztratia z duše. A človek koní k túľaví od srdca k srdcu a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nejaké chcel by mať jedno pre seba je mu to jedno aké len srdce možno obrázok a možno tvoľo no pre cieľom sa zastavím, komu sa srdce chýba, Zo všetkých mojich obrázkov má mi výročie osúpa. Bola to láska zpámanie, aj láska. Zskatá všetko sljúby No ten, čo líbil, sklamal sa A ten, čo sklamal, lúby Pracht lhých smutných letných dní Na staré lístie padá Poznala príliš neskoro Ako ho mala rada Poznala príliš neskoro ako malá rada Už aj víťazná nahrávka, tentoraz Jesená láska, Miroslava Šbierku, po druhýkrát z najvyššej priečky a sme vo finále už aj 387. kola vykopávok Rádia Slobodný vysielač. Nastáva teda moment pre rozlúčku. opäť si dovolím použiť citát, vhodný pre takýto moment, tentoraz znení, ak si budete pamätať svoje dobré skutky, bude vám to prekážkou vykonávať ďalšie preto vašu podporu jednotlivým nahrávkam z našej ponuky pre istotu do tejto skupiny nezaraďujete a snáď vám to nebude zaťažko vykonať a rovnako si radi nájdete čas aj na kolo s poradovým číslom 388 my ho v prípade priaznivých okolností radi ponúkneme a to opäť v tradičnom čase presne o 7 dní majte pekný týždeň aj úspešný a do počutě se z bánské bystrice těší Petr Kršiak. Tak už jdeme finále a poslední to zní, to všechno se těžná způsobní. Už jdeme do finále A za všechno vážně tím Za stíle a možná I kouzení, Kdo tu byl jednou Příště se vrátí S naší partner Známý, s náí zaseky bez u ženy jak sem, se A ste se chvíli smli taktajs takkousek kváit i ná tak my už jdeme do doěje a za všech továšnití Zasstije a možná i pouzelník